de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, és la La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 és la EMA. Google News Espanya tancarà demà i les publicacions espanyoles deixaran d'estar incloses al buscador. Arran de la nova llei de propietat intel·lectual cobriga les publicacions espanyoles a cobrar els buscadors que, per mostrar els seus textos, encara que només sigui una petita part. Així ho ha anunciat en un comunicat el director de Google News, Richard Gingras, que ha precisat que Google News no guanya diners i, per tant, aquest nou enfocament simplement no és sostenible i que Google News crea valor real per als mitjans reambient la gent a les seves respectives pàgines i els ajuda a generar ingressos per publicitat. És un servei que centenars de milions de persones valoren, incloent hi molta gent a Espanya. És gratis i un clou tot, des dels principals diaris del món fins a publicacions petites i bloggers. Els editors poden escollir si volen que els seus articles sortin a Google News i la majoria decideixen que sí, per bones raons. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des 91 de 91.6 de la FM, això és tot un poble, que us parla i acompanya Cristina Paniello, el Lucas com a tècnic i en Jordi Garcia.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 Uns titulars que ens porten en primer lloc a parlar del darrer Consell Plenari del Districte, que aprova diferents partides de pressupostos. Doncs hem de dir que el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu ha decidit destinar un pressupost de 366.516,76 euros per l'ampliació dels programes socials del Pla de Barris, Bon Pastor, Barodó de Bé tal i com es va explicar el darrer Consell Plenari del Districte. Aquesta mesura de govern, a més, també prioritza els programes que es consideren essencials per al correcte desenvolupament de la iniciativa. Els programes prioritaris són els d'acompanyament en el traspàs de les cases barates als nous habitatges, els de mediació comunitària, els dirigits a infants i joves i els destinats a dones. D'aquesta manera es dona continuïtat a actuacions en els àmbits socials i sociolaborals durant l'any 2015. Els programes fonamentals són, en primer lloc, el pla d'acompanyament de la tercera fase de les cases barates del bon pastor Aquest trasllat suposa una nova manera de viure i que comporta, entre d'altres aspectes, una millora en les condicions de vida i salubritat dels habitatges, canvis relacionats, canvis econòmics i d'administració en la vida de les famílies que seran reallotjades. També hi ha programes de mediació comunitària, programa de treball amb dones, programa de treball per a infants i joves, i a més doncs també hi ha un programa d'atenció ciutadana, programa d'enportiment del teixit associatiu i programa de dinamització i senyalització d'itinnerariris en espais cívics i d'ús públic. Hi ha d'altres programes com és el que porta a la cohesió social en l'entorn escolar, el programa de foment de la participació juvenil, el programa de promoció socioesportiva i el programa d'intervenció en l'espai obert. L'any 2010, aquests dos barris del districte de Sant Andreu, estem parlant de, del Bonpastó de i de Baro de van ser beneficiaris precisament del Pla de Barris, amb una inversió prevista de 17,25 milions d'euros aportats per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta iniciativa va en línia amb una de les prioritats que s'ha marcat el govern municipal per a aquest mandat, que són les polítiques socials que han d'ajudar a cobrir les necessitats i millorar la qualitat de vida dels veïns de Barcelona. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha explicat que aquesta iniciativa respon als bons resultats que va tenir la pròrroga que es va dur a terme durant l'any 2014 del pressupost previst dins el Pla de Barris per Programes Socials i afegit que per aquest motiu hem decidit que de cara a l'any vinent donarem continuïtat a aquests programes amb pressupost municipal per tal que els veïns i veïnes del Bon Pastor i del Baró de Viver puguin beneficiar-se d'aquestes iniciatives de foment de la cohesió social. També hi ha la intenció de promoure el comerç de proximitat i la cultura popular i tradicional catalana. Al mateix Consell Plenari, la setmana passada, el govern municipal va presentar dues mesures de govern més de promoció de l'activitat cultural i econòmica del districte de Sant Andreu. En el primer cas, es va presentar la mesura de govern per la promoció de la cultura popular i tradicional catalana del districte, i han de dir que el principal objectiu és difondre activitats de la cultura popular catalana i musical per estendre el seu compromís entre la ciutadania i, alhora, a ajudar a aquests col·lectius a consolidar-se i disposar d'un espai d'expressió i maduració. Per dur a terme aquestes actuacions, el districte destinarà un total de 15.178,50 euros per les següents activitats. En primer lloc, la trobada de d'esbars, mostres d'Ansaires, al Maig, el Bon Pastor i el Juny a Trinitat Vella, coincidint amb les festes majors dels barris. També hi haurà una actuació a Sant Andreu, una trobada de timbalers a la Festa Major de Baró de Ibé el juny del 2015, trobada de sardanes a la Sagrera el mes de juny del 2015, concert de música barroca el 20 de desembre del 2015 a la Parròquia de Sant Andreu de Paloma, Festival Internacional de Jazz de Sant Andreu, enguany ja s'ha dut a terme la primera edició i es preveu que la de l'any vinent sigui la de la consolidació. Tindrà lloc la primera setmana d'octubre. Pel que fa a la promoció econòmica, eh, es, va, es va explicar la mesura de govern per la promoció de la celebració de la segona mostra d'entitats i comerç del barri del Congrés Indians. L'objectiu és donar continuïtat a aquesta iniciativa que es va dur a terme per primera vegada l'any passat i que tenia com a objectiu reunir totes les entitats, associacions, grups comerciants, etc. del barri en un mateix esdeveniment per donar-los a conèixer. En l'edició de l'any passat van participar 35 entitats i 35 comerços en un total de 75 carpes situades al carrer de Felip II i va tenir una mitjana d'assistència de 2.000 persones. L'edició del 2015 es farà el 6 de juny del 2015 i el districte en destinarà un total de 18.000 euros per al desenvolupament de l'activitat. I continuem parlant d'altres informacions, en aquest cas el Sant Andreu cau vençut al darrer partit jugat a casa. Era l'últim partit de l'any al Narcissala i malgrat que la Unió Esportiva Sant Andreu es volia acomiadar del seu públic amb una victòria, aquesta no va arribar. De fet, va ser l'huracan qui va confirmar la seva condició de bèstia negra dels andreuencs, emportant-se de nou als tres punts del Narcissala. La derrota posa fi a cinc jornades d'imbatibilitat dels andreuencs. No perdien des del 2 de novembre, quan el Reus també va endur-se els tres punts de Sant Andreu, i deixa a l'equip de Piti Belmonte en la 14a posició. El partit va estar sempre condicionat per les moltes absències amb les quals el tècnic Andreueng va haver de preparar partit. A les lesions de Nua i Bruno es van afegir també les baixes de Calderón i Borreda, que arrossegaven amb molèsties. Amb Xavi Jiménez com a únic davanter, Piti no va tenir altra opció que avançar Víctor i donar les bandes a Felipe i Jefferson, que tornava a l'equip després d'11 jornades. La primera part va ser molt igualada, amb molt desgast físic dels dos equips, però amb poques oportunitats de gol. De fet, cap dels dos porters va haver d'intervenir. L'huracan només va apropar-se en una jugada que, malgrat acabar a la xarxa, va ser anul·lada per falta prèvia mentre que el Sant Andreu no trobava el camí per arribar a l'àrea rival. A la mitja hora, l'àrbitre va perdonar l'expulsió a Fali per un cop de colze a Xavi Jiménez, només li va ensenyar la groga mentre que Carroza també va fer encendre les alarmes quan va caure... Està bornit al camp per una apuntada al cap involuntària d'un defensa rival. Dues jugades que evidenciaven la intensitat amb què s'estava jugant a aquest partit. A la represa, el partit seguia per la mateixa dinàmica fins que en una jugada a pilota aturada, falta molt molt ben llançada per Jesús Rubio que enviava implacablement a la xarxa Sant Julián els valencians es posaven per davant el, el gol va fer mal al Sant Andreu i va donar molta confiança al conjunt visitant els de Piti van buscar l'empat però el partit es va acabar quan en una, quan una contra, Pablo Vidal feia el segon i deixava el partit com impossible al minut 81. El jut de Ton Alcover, el travesser, ja en temps de descompte, va ser intranscendent per un Sant Andreu que encaixava una derrota que posa fi a cinc jornades sense perdre. L'equip clou l'any aquest cap de setmana al camp de l'Olímpic de Xàtiva. Allà l'equip s'hauria d'aixecar.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 Ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem. I clar, no ens passa, ningú no ens va avisar. Va ser d'un dia per l'altre, ho vam va faltar. Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passar Abans de que salòs hem venut massa se la pell i el mal que fa no el cura el teu. Ja no ens passa mil dòlars pel primer que ens porti aquí davant algú capaç d'escriure versos que ens passin un mus al coll Una cançó que ens regiria dintre tot. Perquè no ens passa, ningú no ens va avisar que tot això se n'anava tot era mentida, la vida era el que venia just després. Ja no ens passa, ja no sortim de nit, que l'endemà no som ningú. el dia que sortim cantem tant al mig que ja. Sabeu el camí, que no hi ha un pan de net, però quan ballos s'enxampen res, aquí tothom es fa el sorprès, ha oblidat bé, conyertes tots, que això no ens passa. Ningú no va avisar que tot això se n'anava. Des del 91.6 de la FMN, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Bell. Doncs, tal com comentava en fa un moment, el Pla de Barris de Bon Pastor i Baroda i B. Han, han, des, han destinat un pressupost més ampli per ampliar aquests programes socials. Per parlar-ne doncs, tenim a altra banda del fil telefònic a Josep Maria Faldo, que és pertany a la Junta de l'Associació de veïns del Bon Pastor. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs explica'ns, va ser així, no? S'han ampliat aquests programes socials que corresponien al Pla de Barris. Sí, s'han ampliat entre 160.000 euros, mm -hmm. més o menys. S'han ampliat. El que passa és que portàvem un retras molt gran perquè, ni més, el primer, el 2011, pràcticament no es va, bueno, 2011 i 2012 no es va fer res, mm -hmm. però ja sabeu que la Generalitat paga el 50%, la Generalitat no, no pagaria, va dir que no pagaria res i que per tant ho havien d'assumir els Ajuntaments i l'Ajuntament li va costar assumir-ho. I ara una mica en raderits mm -hmm. i per això, bueno, sempre un pressupost extrava és serial. Mm -hmm. També hem de dir programes prioritaris són els d'acompanyament en el traspàs de les cases barates, els nous. Sí, això és un compromís que, que teníem i que, clar, com el tema també de la, del, dels blocs de les cases barates també portem molt endarreriment, doncs aquest problema s'ha de mantenir per fer després un traspass en condicions. Uh -huh. això vol dir, clar, que s'ha de d'allegar pressupost que pugui mantenir-se. Uh -huh. Es tracta, doncs, d'una mediació comunitària. No? Sí, sí, això és ja va, va començar la primera fase, però mm. sobretot la segona va funcionar molt, molt bé. Mm. la segona fase ja ara volíem que per la tercera doncs continués i, clar, eh, mm -hmm. quan més ràpid vagi les fases, doncs, va, veurem que això funciona millor. Clar. clar. Es donarà continuïtat a aquestes actuacions socials i sociolaborals, no? Llavors, en aquest sentit? Sí, hi ha altres actuacions que els hem de discutir. Demà, precisament, hi ja una comissió del, del Pla de Barri mm -hmm. i veurem exactament a quines partides destina aquest, aquest diner. Mm -hmm. Però a la d'acompanyament a les carres barates va bé. Bueno, nosaltres us defensem mm -hmm. a capa i espada, vaja. <ríe> mm -hmm. és, és que estem parlant de la tercera fase, no ja, de les carres barates? Sí, sí. O sigui que ja en aquest moments ja s'està treballant força perquè es pugui dur a terme la, l última fase, per dir-ho d'alguna manera. Bé, hauria de començar la, la quarta, de dir, mm. encara no sé quan començarà, perquè encara no s'acaba la tercera. Mm. I després hi haurà encara una cinquena, ah, sí. uh -huh. és a dir, quarts, quatre fases per posar tota la gent, eh, publicar tota la gent que viu a les cases barates, però després també hi haurà uns doncs uh -huh. pisos sobrants per gent del barri també de protecció oficial, això és mm. 2003, mm. i eh, va per fases. Mm -hmm. O sigui, un programa de treball amb, amb dones, un programa de treball també per a infants i joves. Sí, però hem de mirar exactament eh, com, com estàs això i mm. aquests aquest diners, a quina partida es dedica més o dedica menys, això s'ha d'estudiar una mica. Mm -hmm. També s'ha de parlar d'un programa per a la cohesió social en l'entorn escolar. Sí, o sigui, hi ha moltes actuacions socials uh -huh. que pràcticament són les que més s'han tirat endavant, les, les actuacions socials. Uh -huh. Les actuacions urbanístiques, eh, doncs aquestes són les que van més enrederides, molt, molt més enrederides. Uh -huh. També hem de parlar d'aquesta iniciativa que va en línia amb una de les prioritats no?, que es marca el govern municipal, que són les polítiques socials. Bé, bueno, no? això és discutible, és discutible. Sí. És discutible. Eh, vull dir, és veritat que eh, hi ha més pressupost, però és que tal com estem els barris, de, per exemple, de la França de del Besòs, sí. a veure, l'actuació hauria de ser molt més important, perquè les, els problemes no són els que teníem fa 10 anys ni 15 anys, que els problemes s'han multiplicat amb la crisi. Sí. Llavors això vol dir que l'Ajuntament hauria d'estar a l'altura d'aquestes aquest, circumstàncies i aposta més per, per pagar el deute en una ciutat, que el deute no era un problema, mai, mm -hmm. ha estat un problema i no tant per fer inversions importants i a l'altura de les circumstàncies, que és mm -hmm. el que demanem. Sí. Per exemple, els serveis socials de, de la França dels Bessons estan col·lapsats i no Allà hi ha manera... De que el districte ampli la plantilla eh, d'aquesta aquest, gent. Clar, o sigui, el Pla de Barris s'adreçarà per tant a aquelles persones que fins ara doncs estaven a un risc d'exclusió social? No, programa social de tota mena, com, com has infantil tu, de, sí. Per, sí, de tota mena. Era un programa ampli, era un programa... Uh -huh. Sí. Sí, a veure, no sé, sigui, al, al plenari es van parlar de més coses, no sé si hi ha dos temes o tres que, molt importants també que es van parlar al plenari, sí. bueno, doncs, on era el, el pla, el, el parc temàtic infantil, aquest que volen posar, el senyor Trias al Triangú Ferroviari del bon pastor, diguem... Al Quintsegrera, no? Al Quintsegrera, que en realitat no és Quintsegrera, que no és Quintsegrera, no que bon pastor, perquè és de bon pastor. Bueno, i <laughs> ja es van disculpar perquè no, no sabíem molt bé on era el Triangú Ferroviari. Ah, fa molts anys que totes les associacions de veïns del, del districte, moltes, fem un pla d'acompanyament i de, de seguiment del que és la sobres de i Mm -hmm. discutint que anirà sobre la llosa i, i a mm -hmm. nosaltres em sembla que no és la manera del senyor Trias que quan té una, una proposta la col·loca sense consultar a ningú, mm -hmm. després d'haver estat ja tinc més de 20 anys fent un seguiment. Això no... Bé, vam fer un manifest tot a comptes de sessiós de veïns mm -hmm. i bé, no, no estem d'acord amb aquesta manera de fer les coses. I, a més a més, pensem que un parc temàtic de pagament privat eh, no és l'esvolució, diguem la Llosa aniran a ludoteques, casals, i això serà gratuït i si ja podes podran fer activitats a l'Aurellibre, en zones verdes... I nosaltres pensem que el millor parc temàtic és acabar a la Llosa, perquè aquestes coses gratuïtes per els nens i que això sí que serà un, realment on es podran aprofitar els des mm. del barri. Perquè ara mateix com està el nucli antic del Bonpastor? Bé, vull que... Mm. En quin sentit? Bé, que estaven fent unes obres de remodelació i ara en aquests moments no sé com, com ho teniu. Se és a dir... Encara en obres. Quan es, sí, quan es, quan es van tot totes les fases bé, bueno, Mm -hmm. no, van, no van començar a alhora i van trigar molt i van haver de i al finalment s'han començat, doncs, bueno, ja estan endavant, clar, la gent vivia en unes condicions d'humitat molt grans, de les que es tenir un pastor, cal pensar que estem a la vora del riu, bueno, vosaltres mm -hmm. a l'actualitat ja sabeu que s'està sí. a la vora del riu i la humitat, que hi ha les plantes baixes, i, i, i s'havien de fer intervencions sí o sí, mm -hmm. I, clar, i entre la gent deia, bueno, ah, si es remodelen doncs ja ens esperem, però clar, un moment en què un ja no es pot esperar. I, mm -hmm. i aquestes eren els compromis que tenia amb l'Ajuntament i mm -hmm. amb el patronat, de que hi eh, haguessin actuacions perquè la remodelació estava, mm -hmm. diguem-ne, endavant. I l'escola d'adults també està previst que es traslladés, no? Sí, això és l'altre tema que s'ha de fer el plenari. Mm. Bé, el, la pregunta que li va fer l'associació de veïns al, al senyor regidor va ser per què eh, ja porta un any, sí. que comprarà els locals per l'escola d'adulces, comprarà el patronat, vull dir que no es compra un estrany, es compra el mateix ajuntament sí. i no ho ha fet. I el novembre de l'any passat ho anunciar anunciat, portem sí. un any i mig, i pico i no, no, no ens hi sortim. Sí. I no va contestar, no va donar cap raó, va dir que estava treballant, però no, no va dir per què aquest endarreriment. Vull dir, que, vull dir que no és la primera vegada que li, li consultem, o és dir, li preguntem. Ell ho ha dit per activa i per passiva moltes vegades, inclús al, al, al, a l'Ajuntament, al... El, va ser pel juny, el 17 de juny, em sembla que la Comissió mm, sí. de Cultura va aprovar una, una proposta que instava l'Ajuntament a comprar els locals i a que l'escola es convertís en un centre eh, autònom i no que acabés eh, absorbit per una, per, un, per una altra escola del districte. Mm -hmm. I això no, no s'està fent, vull dir que, que queda ahí pendent, diuen que sí, que ho faran, que ho faran, que ho faran, però ja porten molt de temps, eh? i això uh -huh. és una de les coses que li van dir uh -huh. bueno, que ho ha de que ho ha de fer, ja. claro. ha de fer ja. uh -huh. Sí, perquè es va, es va anunciar amb, amb, molta, amb molta insistència, amb, amb mo, mo, molt gran, una cosa molt important i ara resulta que estem pendents de que, es, de que es, de, es faci, no? Sí, nosaltres bé, eh, trobem, i ja, no és la primera vegada, que una cosa és el que s'aprova uh -huh. i una altra cosa és el que es fa. Vull dir, que tu pots tenir-ho aprovat, però després l'interès que, que es posa a l'hora de fer-ho, doncs és un altra. Vull dir, que no, no, no va lligat una cosa amb l'altra. Uh -huh. Van per, per dues bandes diferents. Ja ara l'escola d'adults no funciona llavors? Sí, sí que funciona. Ah, està Sí, sí. Uh -huh. L'escola d'adults, el tema és que està pendent, del, el subfutur està pendent d'un fil, és a uh -huh. dir, pendent de que hi hagin uh -huh. els locals que ja es van aprovar el 2009, i que el Consorci es va incloure al pla que, que té el Consorci des del, del 2010 en endavant, uh -huh. i segons què, que s'ha de convertir en un centre perquè pugui seguir l'autonomia com fins ara. Uh -huh. I, I això és un, un tema pendent, un tema pendent, a més a més important, perquè té feixa de caducitat aquest curs, diguem que és l'últim que, que s'ha de prendre una decisió o una altra, ja no es pot uh, Justa, o sigui, hasta darrer any, no ja per poder. Sí, sí, sí aquest curs és el el en uh -huh. que, que s'ha de poner a l'hora. Uh -huh. O caixo faixa, vull dir que uh -huh. no es pot, com diuen en castellà, marear-la perdiz i uh -huh. una de les. Uh -huh. Sí. D'acord. Doncs, eh, uh, dona Maria, faulta moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs que aquests temes doncs es vagin Resolem a poc a poc i que tothom prengui la les mesures que, que han de prendre, no? Sí, <ríe> com, com, com a mínim el que està aprovat sí. és fàcil. Exacte. <ríe> molt bé, doncs Josep Maria Faldo, moltíssimes gràcies per atendre'ns i estem en contacte per més informació que ens puguis facilitar. Moltes gràcies. Vinga, molt bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Josep Maria Faldó que com hem dit en començar és un dels responsables de l'associació de veïns del barri de Bon Pastor. Doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una pràctica pausa i tornem tot seguit amb més informació Fins ara! Classificats per ser final de patinatge artístic no tot era físic ni mental també era sentimental tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpíada d'hivern del Tenedà abans de sortir tu vares dir te amb jo i vaig contestar avui mos casam cigonya la medalla d'or En sincrònia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i amb punt de teure't tallaf te'n fas morta i jo vaig alerta feim una corba oberta, agafa energia i t'aixec només amb una mà fas una gràcia de bellar S'apunta dels patins Sona un redoble de bateria I feim com qui discutir Han atjurat S'acreuen Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs hem de dir que aquest cap de setmana ha estat molt mogut als nostres barris pel que fa a la informació esportiva i és per aquest moment, és per aquest motiu que parlem amb l'Antonio que pertany al Club Deportiu de Trinitat. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs eh? explica'ns com ha anat aquest cap de setmana. Bueno, doncs pues, ha anat regular, sí. Mm. Eh... Hi ha hagut de tot, no? Hi ha hagut de tot, sí, hi ha equips ha que han guanyat, i ha equips que han perdut, però mm. bueno, anem, anem fent, anem tirant cap, de, cap endavant. I quins són els resultats que s'han obtingut al final? Doncs pues mira, els veterans va perdre a casa 1 a 5, mm. l'amater va perdre al camp del Santa Eulàlia 7 a 2, mm -hmm. el juvenil va guanyar al Poblenou 1 a 0 a 5, mm. el cadet va perdre a casa 0 a 3, no. L'infantil A va empatar el camp de Bonpastó 4 a 4. Uh -huh. L'infantil B va, va tardar amb la salla a casa 0 a 5. Uh -huh. L'Alivín va guanyar el camp de la Guinaueta 3 a 4. Sí. El Benjamín A va perdre el camp de l'Alçambola 2 a 1. Uh -huh. El Benjamín B va, va empatar amb el Bufalà 0 0. Uh -huh. El preu va jugar a, Sa a Santa Coloma, va guanyar 1 a 6, uh -huh. i l'escola, els més petits, van guanyar 10 a 0 a la penya De Déu 10 a 0. Sí. sí <ríe> Això sí, vol dir que els infantils porten molta, molta canya no, a sobre, no? <ríe> uh, no, són, són els més petits a l'escola. Uh -huh. eh, no, de, de moment van aprenent i van, van jugant bastant bé. Sí. Uh -huh. Molt bé. Doncs ara aquest cap de setmana com es presenta? ja teniu vacances? No, de moment aquesta setmana encara es juga i després fem vacances a Nadalenques fins al dia 10 de gener. Molt I els equips, bé, el veteran juga a fora, l'amater juga a casa el diumenge a les 12, el, jug... Ai, el juvenil juga el dissabte a les 6 de la tarda, mm. el cadet s'ha retirat a l'hospitalet, no jugarà, l'infantil A juga a casa a les 12 del dissabte, l'infantil B eh, s'ha retirat al pomarc, l'Eli Vint juga a casa amb l'esportiva Braça, mm. el Benjamín ha juga a casa amb el Martinent, el Benjamín ve jugar fora, al Camp del Martinent, també. Uh -huh. El Benjamín juga aquí amb l'Imperio. I l'Escola juga a Santa Coloma amb la Gramanet. Molt bé. Doncs esperem que s'encari bé aquest cap de setmana i que juguin i treguin bons resultats. No? Bé, bueno, això és el que desitgem tots. Uh -huh. Perquè com va anar la presentació dels equips? Ah, molt bé, molt, molt bé, molt va estar molt bé, va vindre moltíssima gent, uh -huh. eh, va estar bé, nosaltres, vaja, creiem que, que, que va anar tot bé, tot redó. Molt bé. Doncs, Antonio, si et sembla, quedem la setmana que ve i en continuem explicant més coses del Club Deportiu de Trinidad. Uh, voldria dir sí, dos, dos cosetes. Ara, ara que són les festes de, de Nadal, uh -huh. el dia 27 de desembre fem, la pre... Ai, fem tor... el segon torneig de, de Nadal, Ah, encara que sigui després de, de, de Nadal, mm. i també eh, dir a tots els joients mm. que es farà una recollida de joguines si hi ha algú que, que té alguna joguina que sigui en bon estat que la pot portar al camp. Estarem, Estarem mm -hmm. de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda aquí recollint joguines. Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé aquesta recollida de joguines del Club Deportiu de Trinitat. I això, que quanta més nens i nenes puguin tenir algun objecte per jugar, doncs molt millor, no? Exactament, per això ho fem. Molt bé, d'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Sant Antonio, i ens retrobem en un altre moment. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, moltes gràcies, bon dia. Doncs el que fem ara mateix serà escoltar una mica de música, però atenció perquè el que farem tot seguit és parlar de la nostra llengua, parlem del català, parlem dintre de la nostra àrea de servei amb el Consorci per la Normalització Lingüística. Fins ara. Veig al mar sento els estels i ha un arbre riu. Mentre el les arrels ja s'ha amagat sol, la lluna està creixent. Seno el cant Potser és l'oreig del vent, però jo vull córrer amunt, ja vull anar amb el vent. Vull conèixer altres terres, vull conèixer gent, gent com tu i com jo, gent sense raó.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 Molt bé, don ja tornem-nos aquí després d'aquesta petita pausa i comptem amb nosaltres amb la presència de la Judit Riar, que és partany, com hem dit, al Consorci per la Normalització Lingüística d'aquí de la Casa Nostra de Sant Andreu. Per bon tant, molt molt bon dia. Molt bon bon dia. dia. Bon dia. Benvinguda. Avui vinc molt ben acompanyada, eh? som, som uns quants. Sí? Perquè avui venim a parlar del programa de diversificació curricular. Una no cosa que nosaltres també tenim. També teniu i coneixeu. <ríe> sí. Sí? És amb l'objectiu prioritari d'augmentar el percentatge d'èxit escolar entre l'alumnat d'ESO i que l'assoliment del cicle arribi a ser per a tots els estudiants, el Consorci d'Educació de Barcelona ha apostat pel projecte, per aquest projecte de diversificació curricular, uh -huh. que ja fa anys que dona suport als centres educatius de la ciutat, ampliant el seu abast i les modalitats d'actuació. Uh -huh. llavors en, en l'àmbit pràctic diguem una mica això és la teoria anem a la pràctica una d'aquestes actuacions són les estades formatives en empreses l'alumnat té un primer contacte amb en diferents entorns laborals on es crea la necessitat de desenvolupar les seves competències relacionades amb el saber fer i el saber ser uh -huh. i de formar-se la vinculació amb el seu itinerari formatiu i professional i la motivació per enfortir el potencial personal s'assoleixen si aquest procés s'acompanya des de la tutoria i l'orientació. Uh -huh. I és en aquest àmbit que l'alumne de l'Institut Comas i Sola, Mar Marlon Fabricio eh, Chalhuacchi, ha, ha fet una estrada formativa a la delegació de Sant Andreu del CLN de Barcelona. Sí? I avui ens acompanya ell juntament amb la seva tutora, la Mercè Blanc, per parlar de l'experiència. Hola. Hola, molt... Hola. Bon dia sí, Doncs expliqueu-nos com ha anat tot això Aviam, Mercè, eh, d'on sorgeix el, el programa i com, com s'hi ha adherit l'institut? Sí, bueno, l'institut, eh, com has isolat, té una aula oberta eh, Ara havíem estat fent talles a l'aula oberta i aquest any des d'inspecció, de, des, des del Consorci se'ns va oferir la possibilitat de, dins del barri de Sant Andreu provar aquesta experiència que havíem fet abans a Nou Barris i havia sortit bastant bé Eh, la vam està estudiant i vam pensar que, que estaria molt bé que els nostres alumnes tinguessin un primer contacte amb el que seria el món laboral i poder veure durant el curs tres empreses diferents i que ells a l'hora de triar el seu futur veguessin més clar el que volen ser. A veure, l'aula oberta, per la gent que no ho sàpiga, és una aula en què, com tu molt bé has dit, es fa una adaptació curricular, les competències que els alumnes han d'adquirir a final de la ESO, al quart d'ESO, han de ser les mateixes que a una aula ordinària. El que passa és que el sistema és diferent, o sigui, adaptem el currículum. De fet, nosaltres a l'aula oberta som 16 alumnes, entre tercer i quart de l'ESO, són sis de tercer i la resta són de quart de l'ESO, llavors treballem en un projecte que es diu La Volta al Món i des de totes les assignatures anem enriquint aquest projecte de La Volta al Món. L'eix principal és des de Ciències Socials, en què la professora els està explicant des de l'inici de la Terra hasta als nostres dies durant dos anys. Ah. Estem fent un eix cronològic perquè l'alumne el sortir tingui una visió històrica de, de tota la nostra cultura. I a partir d'allí, les altres assignatures ens anem assolapant i explicant. Per exemple, les matemàtiques. Doncs eh, anem a treballar geometria. Doncs la roda es va descobrir o la van fer a tal època, no? doncs ara mirarem com mm -hmm. es calcula el radi, com es calcula això però que sapigueu que en aquella època es va descobrir la roda okay. I... Són tot molt interessant, venen mm -hmm. ganes de tornar a l'època I què teniu, només un alumne per, per trimestre o, o com baixo? això? No, nosaltres som l'institut, nosaltres estigim sempre Val. tots, mm -hmm. des del primer dia fins a l'últim ah, eh, Són 16 alumnes, uh -huh. llavors des del tercer de l'ESO eh, el que fan són tallers o sigui, fem eh, juntament amb, amb l'Alzina, amb un altre institut. Uh -huh. eh, per exemple, aquest primer trimestre hem fet un taller de cuina. Uh -huh. Ens han ensenyat a cuinar, uh -huh. eh, de fet aquest divendres tenim el càtering on ensenyaran el Canaprés. Uh -huh. després tenim un taller de joieria en què, a part d'ensenyar-los a, a fer joies, ens ensenyen com, com organitzar la venda, si això en costa tant, ho vendre per tant, i llavors col·locaran una paradeta per Sant Jordi, uh -huh. eh, on vendran les joies que, que hagin fet. Uh -huh. I després, al tercer trimestre, anem a, a navegar. Ens ensenyen a navegar des del Consorci Alfar, uh -huh. amb un vaixell de vela, i els ensenyen nocions de navegació. I quan passin a quart, faran l'estat d'una empresa. Uh -huh. És cada trimestre una empresa. Uh -huh. I llavors l'alumne, a principi de curs, tria més o menys per afinitats l'àmbit que li agradaria treballar. Perquè al final l'objectiu de tot, de, tot, de, tots aquests, de tota aquesta formació i de tots aquests tallers sempre és una orientació també laboral, no? Al final, vull dir, és que puguin fer estades com a Marc no? en empreses perquè al final trobin una miques de canting pel, pel que més els agrada, no? Vull dir, que puguin trobar aquest futur més laboral. Vull dir, al final, de fet, l'objectiu també... també... primordial és que acaben amb el títol sí, de contesta. Això, sí, això, sí. o sigui, això és l'objectiu que tenim. Eh, de fet, el sistema que utilizem per aprendre és bastant diferent a l'ordinària. Abans un comentava en de que nostre... si us sembla una cosa. Sí, no sí, sí, vull callar, sí, sí. Però si no, no, diran, no. De digues, digues, si el sí, ens no? Sí, no, és, és el marlon, si s'aplicui la seva experiència per la nostra. Sí, no. Sí, exacte, que ha pres, no? Exacte, la pràctica ens sí? la ens no, millor no. Marc. Tu, eh, per què vas decidir apuntar thi Pues, mmm. Entonces, decidí apuntarme porque quería saber cosas nuevas al mi mentor, saber cómo era el trabajo y el funcionamiento y sabía de, que, de qué trataba y tenía una idea del trabajo y de qué quería hacer de gran o seguir estudiando uh -huh. o otra cosa. Uh -huh. ¿Y por qué vas a triar el CNL? ¿El CNL? Pues, pues, voy a triar para aprender... No, no, andaba nada. le quería... Pregunta. Sí Bé, què Per què vas triar el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i tu què esperaves aprendre-hi? Pues... Bé, t'ho preguntaré d'una altra manera. Sí, sí. Faré una altra Què, què has fet tu al, al centre? Quines tasques has fet? Quines activitats pues, t'hem encarregat? Introducció de dades de l'establiment, trobar fotografies dels districtes per als alumnes de, de Barcelona i retejar-lo, preparar carpetes per als alumnes, reportar els llibres a la biblioteca i, el, i els llibres dels, de, dels alumnes, fer una graella del llibres dels alumnes, fer... Cacto, fer... Cacto, eh. Sí, catalogar. Sí, catalogar. sí no? van, van fer, fer això catalogar per catalogar. Catalogar el bàsic, elemental, intermedi i suficiència, que són els nivells, anar a l'enjudí a l'establiment, van visitar uns quants establiments comercials te'n sí. recordes que anàvem fent uh -huh. conèixer el barri i què és el que més t'ha agradat de tot el que has fet? Sí, Focés... fer, fer el Excel com, perdó, n'has dit? Excel ah, d'acord, vale. d'acord vale, vale. ah, de l'XCLE, veus? està molt bé sí, perquè ha pres molts trucs so, ah, sí. veus? <laughs> que ah, està que... molt bé i escolta, per què recomanaries aquest programa a altres estudiants d'ESO? Que, pues, ens hi diries, per què? Els recomandaria perquè aprens moltes coses al teu store, saps com funciona el treball i tens una idea si vols treballar o seguir estudiant. També tens una bona experiència i una bona experiència del que has fet i et pot ajudar a, a elegir l'ofici el que vols. Mm -hmm. I en el teu cas, t'ha ajudat a decidir doncs, quin, pues, quin ofici vols aprendre? Doncs pues, encara estic pensant no, m'ha deixat una bona experiència, doncs pues, Ah, no s'ho sé. ha de pensar encara no? <laughs> és una decisió difícil Clar. decidir què, hi ha, hi ha què temps, vol fer no, no, no. <laughs> uh -huh. eh, Mercè, ara torno a preguntar sí. què, què se li demana els alumnes que hi volen prendre part ell ens ha estat explicant una mica això però... a veure, suposo que el que se'ls demana primer que res és il·lusió o sigui, jo crec que quan una persona té il·lusió és puntual, és responsable i se'ls demana que, que comprovin ells mateixos el que és la vida el laboral el que és la vida realment també se'ls demana que estudien també se'ls demana perquè fan les mateixes assignatures que els altres alumnes però jo crec que, que quan els ho vam oferir el que vaig veure tant amb els alumnes com amb els pares és la il·lusió no? jo penso que és una oportunitat molt bona primera per conèixer el món real, per aprendre a fer Excels per, per veure com més mou aquest món que estem treballant i, i després, no sé, perquè graduar a d'ESO i que pugues posar un currículum que has treballat a tres empreses diferents, que has fet tres tallers, és molt important. I crec que els alumnes de l'Aula Oberta del Comas tenen aquesta il·lusió. Sí, I, eh, abans de la il·lusió, tu has vist la, la progressió? Sí, sí. Veus o sigui, clarament. Realment eh, tenen un grau de responsabilitat molt més elevat. Eh, són puntuals, eh, s'ho emprenen molt seriosament, eh, són més autònoms. Eh, jo he comprovat, per exemple, que ara estava llegint tot el que ha après allí, que hi ha una cosa molt difícil d'aconseguir, que és que els alumnes unisquin idees. O sigui, que tu agafes les matemàtiques i, i les socials i puguen arribar ells a la conclusió de que, clar, el diàmetre de les rodes, calculem. i això jo crec que l'estat de l'empresa els ha favorit moltíssim, perquè no és alguna cosa mecànica. O sigui, vosaltres cada dia feu coses diferents i feu moltes mm -hmm. coses. I ells aprenen a agarrar oh, aquests trossets de tot i veure com funciona una empresa, un centre de normalització, i crec que el que estan aprenent és això, que és el més important. I sobretot la, la presa de decisions, la de posar-se davant del públic o, o fer una tasca i sentir-se responsable. Ah. Perquè els tutorizeu, però quan tu li deies a ell, fes aquest Excel, arriba un moment en què ell se la sentia autònom per fer-lo. I crec que és el més important. Que, sí, sí, que hi, ha, hi, ha hi ha iniciativa per, per fer els sí. canvis o per proposar canvis, perquè també va, va proposar alguna idea. O sigui, molt pràctics també, no? també és aquest, també l'objectiu que no tot, tot sigui teòric, no? Mm -hmm. que no es mitja la teoria sinó que es, es duia a la pràctica també tot el que es fa que, Ja per acabar, una pregunta Mercè, què recomanaries o per què recomanaries aquest programa d'altres instituts? Què els, hi què els diries? Què els diries? Doncs a veure, a mi, què els diria? Jo estic molt contenta amb, amb el programa i estic molt contenta amb els alumnes i crec que això és recíproc, no? O sigui, jo he descobert coses dels alumnes que, que no coneixia, per exemple, d'ell tu m'has explicat coses que jo assentada a l'aula és un rol molt diferent. El recomanaria, el, jo el que recomanaria molts instituts és que es parecen a mirar qui són els alumnes perquè cada alumne és una persona diferent i cada persona diferent té una manera d'aprendre, eh, unes necessitats i, i no sé, que, que és bo en algunes coses i aquest programa el que et permet és posar-te primer que res com a professor davant de, de l'alumne i dir a veure, tu què t'agradaria fer i jo crec que mai els preguntem tu què t'agradaria fer uh -huh. i de fet el que fa aquest projecte és de dir de tot el que t'oferim, tria el que més t'agradi mhm uh -huh. I, I crec que ells se senten part d'això, perquè, perquè, clar, trien ells. I podem ja buscar les seves afinitats, el que els agrada, i descobrir-ho. Jo crec que, que és això, no? O sigui, tindre en compte, el recomanaria perquè t'has de parar a mirar qui és l'alumne, eh, tens en compte el que ell vol, tens a una família que també es fa partícip, perquè els pares també... El primer que em van dir, jo em feia una mica de pols pares, no? Perquè dius, ara m'envien el nen a treballar. I al contrari, els pares van pensar que era una experiència boníssima, estan contentíssims. I és això, jo el que recomanaria primer és que es paressin a mirar a qui tenim davant, o sigui, que, que és molt difícil perquè en som molts. I crec que aquest programa potencia la, la individualitat, però també la participació de la resta de grup, perquè ells quan arriben a també classe eh? ho comenten amb els companys. A mi m'han fet fer això, m'han fet fer allò. De fet, vam tenim un alumne que està treballant al centre de dia d'aquí Trinitat, ens van invitar, vam anar amb els de tercer i vam fer un taller de, de poesia i fang. O sigui, vam llegir una poesia a través d'allí vam fer tots junts. I clar, van sortir els alumnes i, profe, i què hem de fer per a vindre l'any que ve? I què hem d'estudiar per a treballar aquí? I ens van explicar coses de, de fa molts anys, de com anaven a l'escola i tot això. És un enriquiment personal que, que per falta de recursos realment no, no els ho podem donar i penso que la informació ara és immediata a internet tenim de tot sí, per tant... i a més en aquest cas per exemple el, Mar el Marlon ha tingut eh, l'experiència del seu germà perquè si no sí. m'equivoco Marlon el teu germà també participe en aquest programa sí. també i treballa on treballa en pues, un casal a un centre de dia un centre de dia d'acord sí. D'acord. Sí, nosaltres també tenim el Kevin que ens ve cada cada setmana, dues vegades a la setmana i que estem també molt satisfets al respecte també D'acord, mm. doncs molt bé us volia agrair que, que haguéssiu vingut públicament i a també Marlon per l'esforç que has fet de, de parlar en català d'acord gràcies Mercè per, per haver vingut aquí A vosaltres Molt bé, doncs el que fem ara mateix donar les gràcies als nostres convidats i esperem doncs, ara anar directament a conèixer què és el que ens depara la nostra habitual agenda. Passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs repte final del nostre programa d'avui el que fem ara mateix és conèixer algunes de les activitats alguns dels actes que hi ha previstos en els nostres barris per realitzar en els propers dies Comencem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix màgia solidària La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galici número 16 us ofereix avui dilluns a les 6 de la tarda dins el sac de rondalles de lletra petita una sessió de màgia solidària Doncs la ONG Ninyó Cint Barreres farà un espectacle de màgia a la biblioteca i hem de dir que aquest acte és adreçat per a nens de 4 a 9 anys. Va a càrrec de Niños sin Barreres, un EG que acompanyar els nens en pares a la presó i espera doncs, a la sala d'actes de la Biblioteca Trinitat de Etpella, com hem dit, ha recomanat per a menors de 9 anys que han d'anar acompanyats sempre d'un adult i l'aforament també hem de dir que també limitat. I atenció perquè hem de dir que ha nascut un nou mitjà de comunicació als nostres barris, neix l'Andreueng, que és el diari electrònic de Sant Andreu de Paloma. El mitjà digital va aparèixer dilluns, o de desembre, i va obrir portada amb la notícia Sant Andreu, el patró del nostre poble. En Draueng inclou les accions de Societat, Política, Comerç, Cultura, Esport, Temps, Agenda, Opinió i Denúncia, entre altres, i conté una presentació greta i llegidora. Més coses de comentar-vos, doncs ens ara cap al Canòdrum, cap al barri de Congrés Indians, i ens de dir la transformació del Canòdrum estarà gestida al 2015.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 S hi podran elaborar projectes amb una èmfasi especial, amb una èmfasi especial en el coneixement del talent creatiu, treballar de manera col·laborativa amb emprenedors i comptar amb l'accés a recursos competitius i fons europeus. Ara ens quedem aquí al barri de la Trinitat Vella perquè es recuperarà els entorns de la presó a principis del 2015.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 Doncs dir les pròximes setmanes començarà la urbanització provisional dels entorns de la presó de la Trinitat Vella, la demolició de les últimes cases dels funcionaris, el passat mes de juliol ha deixat uns solars de 3.800 metres quadrats que actualment estan en desús i a mitjans de gener s'ubicarà doncs, un aparcament... A dues pistes de bàsquet, un parc amb jocs infantils un circuit de gimnàstica per gent gran i una zona d'esbarjo per a gossos doncs nosaltres ho deixem aquí donem les gràcies a la Judit Rial i també a la Cristina Paniello i en retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda, adeu-seu Salut, veieu, Duranta Bonci, sis És la una. Notícies en xarxa. Bon dia, parlem, Quim Ortí i Mont Carvajal. Iniciativa per Catalunya Verds ha fet una crida Esquerra Republicana a no fer el joc al govern amb els pressupostos i a no ser, han dit, hostatge d'uns comptes a canvi d'eleccions plebiscitàries. Josep Vendrell és el secretari general.